Часом аж занадто емоційні Українська громада чисельно мала Але ще менше дивізійників Зустріли одного Мирослава Сендіка Роман Куціль був дуже геппі Бо несподівано зустрінув свою приятельку З їхньої поведінки виглядало так, що дуже дорогу Марту гупало У суботу летимо до Сіднея Ночуємо в готелі у неділю, 16 квітня від'їзд додому. Марта гупало, прилетіла до дочки в сіднеї і сердечно попрощалась з куцілем, і при ньому, і з нами, які враження від другої батьківщини після 32 років розлуки? Багато що змінилось, замериканізувалось наліпше чи нагірше. Всюди добре, а вдома найліпше. Легко колись було так казати. А сьогодні? Якщо у тебе три батьківщини, де найліпше? Не сподівався, що через пару років відвідаю четверту батьківщину, нову неньку Україну. Торонто, 1990 рік. О, Україна, о, люба ненько. Подорож перша. Їхати чи не їхати? Їхати чи не їхати? 50 років. 2 пів віку, півстоліття. майже дві генерації від того часу, як залишив я Неньку Україну. Що із старого залишилось, що зявилось нового? І писати про цю подорож чи не писати? Подорож після такого довгого часу емоційна і навіть екзотична, немов їдеш уперше в якусь невідому країну. А до того оці поголоски плітки чи просто Пропаганда про те, що в Україні люди – це самі злодії, що там на кожному кроці тільки й хочуть одурити і ошукати бідного діаспорця, а на вулиці пограбувати і лишити в самих підштанцях. Може одягти старі підштанці, щоб нових не стягнули? Навіть подавали дати і події, що у кого і коли сталося. Ось до столу цього туриста в ресторані серед білого дня підсів якийсь гидкий тип, і при першій нагоді при людях засунув гладку руку до кишені його піджака і вирвав гаманець. О тому у Львові в трамваї вирізали кишеню піджака, а той захворів від води, якої напився, ще інший, і від самогону, якого зовсім не пив. Немає і туалетного паперу, хоч сідай і плач. Та все ж з нелегким серцем Набравши повну торбину ліків на рецепт мого лікаря і купивши інші без рецепта, зокрема таблетки і посуд для дезінфекції води, наважився їхати. Бо вже маємо незалежну неньку Україну, вже співають у всій Україні «Ще не вмерла». Вже синьо-жовтий прапор на Верховній Раді і три зуба прийнято, щоправда, лише куценького чи обрізаного, як дехто каже, а не офіційного великого державного герба. І ще такий місяць серпень у цьому 1992 році, що самі ювілеї та історичні події, які злилися, мов вода з річок у Чорне море. П'ятдесятиліття УПА – перша річниця проголошення державної незалежності. Перепоховання патріарха Йосифа I у храмі Святого Юра у Львові Всесвітній форум українців Перший з'їзд в Україні – Товариства за патріархат Відкриття Києво-Могилянської академії Перший парад Української національної гвардії в Нових Одностроях Відкриття пам'ятника Шевченкові у Львові З'їзд Тернопільської гімназії З'їзд Чортківської гімназії І багато-багато інших Менших і більших з'їздів Імпрес, академій і тому подібне Тож я почувався Як пластун Котрий їде вперше в табір Наплічники готові Прощай, моє дівча Я готовий Правда, не з наплічником А набитою валізою І наповненою під валізою Торбою На литовищі чекаємо-чекаємо Прощаються всі і вся. Їдемо з упівською групою. То все мусить кляпувати і бути в порядку. Кляпувати кляпувало, але як? Упівці відзначатимуть в Україні своє 50-річчя. Від Києва до Карпат. Майже цілий місяць. Чому нема упівців з об'єднання, а тільки з товариства? Упівці, як годиться усім діаспорцям, Теж мають дві ветеранські організації. Чи ті з об'єднання не беруть участі? Ніхто не з'ясовує. У далеку дорогу. До Кокпенгагена долетіли 5 серпня як слід. Хоч густо у рядах у кріслах, стиснених по 4 з двох боків літака. 51 пасажир залишається на нічліг у Копенгагені, бо на малому літаку литовської лінії до Вільнюса нема місця на всіх. Вони приєднаються до другої групи пасажирів, що виїжджає з Торонто наступного дня, і прилетять за нами. Литовський літак, зжалься Боже, старий, совітський, вивертий та ще й смердючий, найбільше спереду від туалету. Якщо хтось мусить відвідати те місце страждання, весь літак кричить «Зачиняй двері!» Я з цікавості відважився, і попрямував оглянути цю точку тяжіння. Але нічого не побачив, бо там не було світла. Але понюхати понюхав. Щастя, що на аеродромі у Вільносі нам дозволили вийти з літака і провітритись. Погода прекрасна. На небі ні хмаринки. Сонце жарке, як розпечене срібло. Аеродром великий, просторий але на ньому тільки пара літаків і то малих. Коли всі пасажири вийшли і проходжались по тармаку, мені і не тільки мені, а всім, особливо чоловікам, впала в око молода дівчина. Вигляд котрої, а особливо одяг,